Jag hörde att du snart ska lämnas dag Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Tänk att jag har hört allt det där förr Jag ska ta över ljödgatan och hoppas att jag ska se dig Sommaren är här men det känns som vinteren hänger sig klar Försöka på en bil i mina skor så kanske du förstår mig Sommaren är här Med lite disk i bakgrunden, I bakgrunden. Diskmaskins, Diskmaskins sound Ja, på dina hemma nu Du satte igång För det blir som lite mera eh, det är Ungefär samma funktion Som man har En, hör en klocka som tickar i bakgrunden som en, mm. det, det, det är lite, lite Mysfaktor Ja, kan man säga Har du ätit några kycklingvinga Ose Jo, Nej, nej, smack, Du kan ju musik, Ose du som kan musik uh, Hörde du uh, Dagens ämne Yes Är ju Ja. Uh -huh. Kan jag få börja bara på uh, Bara direkt så här uh -huh. Stackars barn som ska bli stor Sotig Och din renhet Tvingas gå i hårda skor Glömma Gräsets lenhet Glömma lust och liv och lek, vuxen värld, blir full av svek. Mot den du en gång varit, vem minns väl tid som farit? Så lek så länge som du kan, snart blir du kvinna eller man. Ty så är livets lagar långt bort, blir barfots dagar. Kan det vara Nils Fellin? Barfotarbarn? Per Laggivet? Nej, jag tänkte, är det en snodd? Den här... Nu vet jag inte hur barfota barn. Bara om man läser så där kunde det ju vara en musiktext. Så. Mm. Ja, men det här är ju en... Du har spelat i samma band som den här killen. Anders Hellström. Jag <laughs> du <laughs> med. Okay. Jag tycker han skriver fantastiskt bra. har han skrivit... Han en 31 mars. Sida därom sida, enare det står, det står. Tänder upp det torra, brinner vackert blå. Och om du bara följer, om du bara vill, visar det vägen som leder till april. Och så en bild på den och blommor. Oj, oj. Ja, han, han, är... han, han har många strängar på sin lyra. Ja, han är duktig. Mångfacetterad. Man. Väldigt bra. Hur närmar vi oss ämnet på OC? Jag, jag har en ingångsvinkel. Okej, okay. så jag tänkte köra. Så att du får ta. Det. Om du har mycket så får du ta det. Nej, jag, jag har alltså inte så många ingångsvinklar. Jag har. Jag, jag, har eh, jag har skrivit ner lite dikter av några som jag tycker är intressanta. Mm. Och även en liten. En liten... Eh, Egenskriv. En bit, eh. Främst var ju poesi. Mm. Alltså, vad är skillnad på poesi och prosa? Prosa är väl... Det är ju romaner och så. Är det prosa? Tror du. Det är Poesin Poesi anses vara mer systematiskt eller formulärt, medan prosa är den mest Reflektiva av vanliga tal. Mm -hmm. För att åstadkomma en speciell rytm i poesi används ofta radbrytningar mitt i meningar, vilket inte är fallet i prosa. Mm -hmm. Mm -hmm. Då förstår du då är det helt glasklart. Va? Ja. Verkligen. Hade du någon? Nå någon jag dikt. Jag, ja. jag kan läsa en dikt av, av min favorit mm. vid sidan av Anders Hjältsson. När året det här det här är ur uh, dikt om när en bok eller jag vet inte men epilog det här. Mm. När året sparkar av sig stöblarna och solen klänger högre, lövas träden och fylls av vind och seglar och seglar fram i frihet. Vid bergets fot står ba, står barskogsbränningen. Men sommarns långa gömma dyning kommer, dra de trädens toppar sakta, vilar ett ögonblick och sjunker åter undan. Avlövad kust står kvar. Det var oäntligt nu när det var Anders Hellström senast. <laughs> ja, det här är ju en Nobelpristagare. Ja, Thomas. Thomas Tra Tranströme. Ja. Då kan jag ju säga att... Han kanske finns med på mina topp 10 av svenska poeter genom tiderna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. av de tre på prispallen kommer jag läsa en liten dikt Ja, oh. eller en sån här strofer. Åh, oh, god, god. God, god, god, Vi börjar med nummer 10. Stagnelius. Förnamn? E.J. E.J. Ja. ja. Vi hoppar vidare till nummer 9 Karl Snoilski. Det låter som att du tror har... <laughs> man bara för ett roligt namn. Ja, det är också gator på, på i Fredhäll. Mm -hmm. Stagnelius Atterbomsvägen, Atterbooms ja, okay. väg och så vidare. Och sen nummer 7 då är det ju Stig Dagerman. Mm. Han skrev väl mer romaner och så där, men han skrev ja. även dikter. Har du läst någonting om Stig Dagerman? Nej. Ja, den här, Bränt Barn Bränt Barn har jag läst och den, den var jättebra eller lyssna på den som ljudbok Väldigt bra Nummer sex, Beppe Wolgers Har så? Jo, jag tänker Toms pappa. Jag tänker efter vad han skrev Han, han skrev, ja. och det blev väl låtar va? Ja, sakta vi går någon stan när det jag tror jag jag lyssnade, jag lyssnade på en ljudbok om Olav Olfsson. Och där var ju mycket, det var ju Beppe mycket med. De hör mm. ihop. Och han skrev ju mycket texter, Beppe. Ja. Han kom in på mitt i topp här. Och vi, mm. Men nummer fem, Nils Färlin. Alltså, mm. Han är ju känd också. Vet du var hans staty står i Stockholm någonstans? Eh, nej. Den står väl snett, snett mitt emot det Snitt mitt emot Olens under köp på okay. vad heter gatan som går förbi Olens och så bort emot mot centralen. Ja. Eller staty, han står han ah. står där i alla fall. Okay. Mm. Sen nummer 4. Inte att, att förväxlas med Pinocchio och statyn i Borås. Nej, just det. Nummer fyra, Karin Boje, enda kvinnan på min lista. Mm. Det är kroppar där kroppar brister mm. inte kroppar utan knoppar. Och var där jag, jag, jag skulle, fast jag inte med det, eh, den här dikten som Tommy Svensson läste för fotbollslaget i mm. VM94. Vä, väntan eller något det heter, va? Jo, just att det är det, är, det är inte målet, det är inte slutet som är målet utan det är, det är vägen dit som är mödan värden och sådär. Va? Ja, var det bara i också? Ja, det var Okej. Okay. Där har jag, har jag lyssnat på Kalokaid heter det va? Ja. Italis. Har du hört den? Nej, men jag känner jag den. Jättebra. Tips. Mm. prispallen då har vi ju... Jag vet inte vem det var av de två som skrev det. Jag, jag har hört båda varianterna. Mm. Och det är... Rosor i spruckna krus är ändå rosor utav Gustaf Fröding eller Lars Wallström. <laughs> Lars Wallström brukar köra den brukar sitt, ja, 90, på 90-talet. Så jag, inte, jag kommer inte ihåg men det var hans original eller om ja. det var Fröding. Men vad heter den som Mando Deau gjorde? Uh. Uh. För det är väl Gustav Fröding? Ja, det är Fröding. Mm. Nummer två, då har vi en bekant som du redan har tagit upp. Tom, Thomas Tranströmer. Mm. Och då har jag valt en dikt som heter Sedur. Mm. En timme ovanför plågorna. Det var lätt. Alla lord bakom uppfällda kragar. Den dikten slutar? Ja. Läs en gång till från början. En timme ovanför plågorna. Det var lätt. Alla log bakom uppfällda kragar. Mm. Ja. Ja. Och så nummer ett. Karl Axel Tärnskog kallades Okej. Okay. Då, då har jag valt en, en dikt som heter Nordens blomma. Ja. Mm. Det låter så här. Ödsligt värmer jordens mylla, händer som gardiner, tröster bara vilket som sov, middagsluft i loket. Vår Sigurd är en förare, slit din räls, gasten smällde som en frack, för att ingen då var med. Men alltid var han på plats Skall du, du ana När tåget är olja Skrek han som, som ett viv Och då var han Gorsnuv <laughs> Det kunde jag <laughs> Imponerat Det kunde jag <laughs> utan du. Då är Det Då får jag vilken Ringning det kommer från. Ja men är äh, den här äh, Du var inne på det förut Nej, jag kommer inte på. Oh god, god, god, god. En bud i tälsenar? Ja. Alltså ja, okay. ja. Han, han återanvände ju en del. Ja. Snyggt. Ja, men det, det är väl enda dikt. Jag, jag, jag kunde nästan hela, men som jag kan till. Skall du ana när det är olja skrek han som ett viv. Och han var då en gushnuv. Jaha. Han må på det där och så säger jag bara... Sånt där örebroar där har... bara. Jo men det är är klassiskt med ödsligt värmer jordens mylla. Jordens Händer som gardiner tröster bara vilket som sover. Ja, det det är fantastiskt. Ja, det är mycket bra. Jag köpte ju den här boken, det kom ut en diktbok av mm. Kalle Sändare mm. eh, genom Grisets kriskoforening den bestämde jo, jag, jag. det köpte jag Jag tror också Jag eh, har säkert berättat det förut men det var Janne Schaffer var också med i Grisets och, och han berättade ju att Kalle fick åka upp till någon studentkår i Uppsala och läsa de där dikterna eller dikter och det var ju andra jag men andra riktiga mm. ja han är ju riktig men mer kanske seriösa författare som var där mm. Kalla var ju så pass seriös han skrev sina dikter i tåget på väg upp till Uppsala det är en bra bra story Ja det är fantastiskt bra. Vad säger du den här då? Den heter Jag har mött min huldra. Han glömde du faktiskt. I Kom det kommer. Ja. Jag har mött min huldra i öknen en gång och ska minnas dess röst tills jag dör. Och eldigt jag nynnar min stammande sång i allskapelsens gränslösa kör. Var det slut? Ja. Och vi kan också läsa av samma författare. Ja. Eh, jag tänkte att kanske passa här. Kung Brändin. Den är lång men uh, jag, jag kan ta en del kanske Stärkande. Jag smädar dig ej Som du smädas av dem Som prediker om plikt och moral Fast du kommer att vackla på himmelens väg Som går uppåt Backig och smal Jag älskar dig ej Fast du fräls min själ Från att vändas i vanvet kring Oh, det klara förnuftets öga ser för skarpt på förfärliga ting. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Eh, det var ju Dan Andersson. Ja, ja. Don Andersson är ju en av mina favoriter. Okej. Okay. En annan favorit, och det är ju eh, den som du är på första plats. Kan ju... Karl-Axel Ternskog. Ja, Ternberg va? Ternberg. Och jag tänker att, jag vad heter, vad heter den du, du valde? Nordens blomma Nordens blomma, jag väljer att ta i gryningsljus mm. Att gifta sig ensam vid fönsterbläcket Nära regnbågshinnan blir snart tillsammans en Hög av matras och täljande gossar satt I bänkar rad vid rad stärkte sin strupe med fotens spad Tröghetens tanke insmord med räls, biter fasanen i dess päls. Det skrumpna år som blinkar på ett tomt hav, tömt på strändernas strand. Gräver diken dit vatten blandas för att förjagas utav varje hand. Det var det bra. Ja. Och io på med kalle också så är det nån dikt förläs läsa en. en dikt den är den är inte mycket mycket kort den heter jag kommer inte ihåg vad den heter och så är det bara posten ropade wov wov ja. <laughs> vad var det nu heter det det kommer, det kommer han ut. bara fortsätter och ja. kör ja en till den är mycket mycket kort posten ropade wov <laughs> wov <laughs> Alltså, det, är ju, det är ju genialiskt Och så lyssnar på dagens dikt ja, ja. en, bort, en bortglömd också Som kallar sig själv för, för uh, Han är bäst, den bästa poeten mm. uh, Jag ska läsa en Arvet Jag önskar att allt var annorlunda Jag önskar att min syn på världen Kunde förvandlas till ett Vackert Ömtåligt föremål i mina händer som någon gjort av glas tunnare än luft och när jag ställer det ifrån mig kastar ingen skugga. Jag önskar kunna kunde glömma. Jag önskar att sorg och lidande inte fanns. Men sorg är sanning. Sorg är ett bevis på att du levt och funnits här. Sorg kan inte köpas eller säljas. Sorg kryper inte för någon. Livet, tiden, ett iskallt samhälle kan ta, det, kan ta ifrån dig allt. Råna dig på allt. Men ingen kan stjäla dina upplevelser. Ingen kan ta dina minnen ifrån dig. Ingen kan råna dig på din sorg. Bruno K. Öger. K. Öger. Mm. Ja. Du är insatt i poesins värld. Du verks att längre nu. <laughs> Bruno K. Öger ska man kanske lyssna på. Med. Ja. Han är väl, är väl rolig att se live också. Mm. Egentligen så borde man... Jo, men det finns ju fler. Om man tänker på kvinnor så har du ju... Hon är väl också en ganska bra Christina Lund. Eller var bra. Ja. Och även... Har du läst någon Sonja Åkesson? Nej. Det är vardags, poesi. Ja, Okej. Okay. Väldigt bra. Så. Sen, har, ja. sen har jag tre... En grupp... En film och en, en låt mm. med anknytning. Mm. Och eh, den film jag har tänkt på, det är ju förstås Döda på äters sällskap. Ja, det går jag på nu. Det var en stor film i 1989. Carpe Diem som jag slog igenom. Alltså, var, var det... Det var ju den. Det var ju, vad heter han? Eh... Robin Williams. Ja, just det. Mm. mm. Sen har vi en låt Poetry in Motion. Diana bra. When I see my baby What do I ja, den, den är, bättre med... det är det där When I see my baby Det var ju då Jag vet det här är av Fredrik men det här är inte han. Det här är en svensk variant. Poesi-rörelsen. Mm, ju... Då förstår man hur snyggd av det. Det här var ju Boppers. Mm. Och sen gruppen. Det måste ju vara den förvisade poeten. öbic Där även Sörens lillebrorsa Lennart Häggle ingick. Och då heter den... Eh... Det var han också, en som heter Ulf Stramberg som hade spelat en gruppspetter. Den förvisade poeten. Det var ja. lite så här lundell, akustiskt. Ja. Men var det... Har du hört på bett ja Jo. Okej. Det har jag hört. Ja. Ska vi av... Det är det Ja, men inte. Jag tänkte bara alltså, avsluta med en dikt av alla våran Anders Hälström, man fick börja och han ja, får mm. Jag är själv, inte ensam. Jag har dörrar i minnet, en del för gott stängda, låsta. Jag har känt, en del lite på glänt. Det kan lysa varmt där in, inifrån ibland, om man vågar se efter. Jag är inte själv, inte ensam. Från platser, långt in bakom mitt underögonlock. Kan ni ibland tränga fram som små, små pärlor av renaste silver. Från en källa, outsinnlig. Jag är inte själv, inte ensam. Men en vass skärva gråsten har ristat namn på insidan av min bröstkorg. Ärvävnen kan klia ibland, kräva tanke, omsorg. Jag har ristat namn på insidan av min bröstkorg. Det syns inte, men det känns. Jag är inte ensam. Det är inte själv. Ja är jag tycker det, det är som en en av de starka. Gjänter borde gjänter borde ha sån en telefon med, nu, <skratt> <skratt> med, med med med Anders. Ska vi köra? Ja vi vi tar väl vad heter den? Det är den sista lappen nu va. Ja. Och du får den och ta den. Du får ändå att välja. Så du går rätt till så ja. Ur den stora övselen läser jag Drink eller grog. Det där är du Ja det, är du. Ja. det är Drink eller grog. Och det blir ju nästa, ve... Och det blir ju nästa ja, vecka Ja inför Inför eh, våran eh, Vår afton som vi ska ha den 24 Och där blir det väl också lite lite inspelningar kan jag tänka mig Ja det måste det bli de är ju de mest uppskattade då. Ja, av vissa. Ja. Och eh, där finns det poeter. <laughs> ja. Det är bara poeter. Förvisade poeter. Ja. Inte på poeter. Nej, men avsnittet sa vi inte att det var 315 va? Jo. Gjorde du det? Okej. Okay. Men eh, tror jag, det kanske inte gjorde. 315. Det är helt utdött. Ja. Pås in. Ja, och sen blir det. Mörkt. Lever. och sen blir det mörkt. Hej. Nej det blir svart. Ja. Ciao. Hej då.